і вбили українку. А Берту не зачепило. Далі в ліс німці боялися йти через партизанів. Та й повернулися. А вже сутеніло. Берта підповзла до тієї молодиці і забрала немовля. Три дні вона блукала з ним по лісу, поки не приблудила до хати лісника. Там якраз переховувалися партизани. Нагодували її, напоїли, полікували немовля, яке дивом вижило. Берта полюбила дівчинку як рідну, а своїх дітей у неї не було. От вона й попросила записати в паспорті, що Галя – її рідна дочка. Ну, я нічого не мав проти Берти Соломоніни, але як це зробити? Це ж підробка документів. Я запропонував, щоб вона удочерила дитину офіційно. Але Берта Соломонівна – ні за що. А як вирости, Галочка, і знайде документи, що насправді вона не єврейка, то мене ж відсурається? Ну чому? Ви ж її виростили. Не та мати, що народила, почав було я. А вона й каже, "Детка, ти навіть не знаєш, що значить бути бездітною єврейкою. У нас кров передається по материнській лінії. З нашого роду лишилася тільки я. І вже надто стара, щоб народити дитину. Ну і що я маю робити? Переступити через себе? Через сумління? Через соціалістичний закон? Як вони тут у Бердичеві цього не розуміють? 10 січня 1947 року місто Бердичів. Ще один бердичівський досвід. Майже весь минулий місяць минув у святкуваннях під загрозою втрати партійного квитка. Лише в будинку Химерії мені це сходило з рук. Миколая. Католицький святвечір. Католицьке Різдво. Наш Новий рік. Православний святвечір православне Різдво. Між ними галочин день народження, чотири рочки виповнилося, вже з новою метрикою і відповідним записом у паспорті Берти Соломонів. Взяв гріх на душу. У стінах цього будинку химери я наче втрачаю здоровий глузд. Життя перетворюється на фантасмагоричну мішанину реальних і нереальних подій соціалістичної дійсності і дореволюційних устоїв. Спершу я задихався в цій круговерті національностей. Доль, звичаїв, взаємин. А тепер відчуваю, вони затягують, засмоктують у свій вир. А я вже не можу звітіля вибратися. Так я кружляю по колу, по спіралі, тиждень за тижнем. Місяць за місяцем і відчуваю рік за роком я б напевно виїхав би з цієї квартири якби не Анька бо відчуваю вона з тих жінок яким байдуже за кого вийти заміж їй аби за кимось ходити когось годувати обпірати а я вже без неї не уявляю свого життя без її співу світцевих халатиків Пришивання гудзиків до моїх сорочок, фіранок, які вона повісила в моїй кімнаті, Без її дерунів. До неї вже ходять хлопці, молоді, гарні. А в мене вже лисинка намітилася на Маківці. Але Берта Соломонівна дала мені слово, що Аня буде моєю. Вона бере це на себе, на знак подяки за те, що я записав Галю на неї. Я їй вірю. В неї такі справи виходять за виграшки. Зима була дивною. Від різдва польського до різдва українського – тепло. Усі мешканці двору як один заявили, що це до голоду. Громада вирішила робити запаси. Закуповувати зараз поки ще можна овочі й крупи. Дядько Льонька зі швагром Братом тітки Катрі Прочистили кілька метрів підвалу Засипані ще перед війною Поставили нові двері на вході Розподілили між мешканцями комерчини І зробили полички Смішно, що у 20-му столітті Люди живуть якимись старими забобонами Але я за час перебування в Бердичеві Почав інакше, дещо м'якше дивитися на ці речі Поблажий лише ставитися до інших поглядів, чужих звичаїв, людських слабкостей. 18 січня 1947 року. Місто Бердичів. Ще одна паспортна історія. Часом мені здається, що Мойсей Давидович недаремно взяв мене до себе на квартиру, а по суті впустив у свій світ у такий спосіб він хотів поступово розв'язати всі проблеми свого дому Химери. Настала черга і для нього самого».